Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sjukade kvällen i centrala Stockholm. Du är en av större då i staden Ja, då man skjut den sak vägen. It all began 75 million years ago. Back then there was a Galactic Federation of planets, which was ruled over by the evil Lord Zemo. Zenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from all different planets, and then had those aliens frozen. Bluff, bluff, bluff, bluff. The frozen alien bodies were loaded onto Zenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s, except with rocket engines. The cruisers then took the frozen alien bodies to our planet, Earth, and dumped them into the volcanoes of Hawaii. The aliens were no longer frozen. They were dead. The souls of those aliens, however, have lived on... Hejsan and and hey och välkommen till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet. Jag heter Johannes Finlaugsson, jag finns också på Twitter, ni får gärna följa mig där, at like youhabbed. Eller sök på mitt svårstavade namn så kanske ni hittar mig. Det är som taglineen på iTunes säger, eh, ett seriöst ämne som diskuteras av oseriösa människor. Eftersom det mest är sådana jag känner och tycker det är roligt att prata med. En sån här människa sitter här med mig idag, det är ingen mindre än Jesper Rundahl. Välkommen! Hello! Du... Welcome. Det är den en blandning av det <laughs> ja, utrikiska. Ja, det är på grund av mitt spår som jag ska prata om sen. ah mm. det, inte avslöja det än. Nej. Det vet man redan kanske om man har laddat ner. Antagligen. Mm. Men vissa kanske så här håller för Det är av världen. Jag har tejpat över den mm. tippäck. Ja. Alltså. Men välkommen hit. Du Tack! i din forna hemstad Malmö. Det är jag. Hälsa på. Mycket trevligt, ja. Det jag. jag håller på och, eh, faktiskt. Det är ett förrisk besök. För Jag håller på att tömma min lägenhet här Aha. som jag har sånt Så att jag. Eh, det är ett, eh, ett kvisslingbesök. <skratt> <skratt> Om det finns ett sånt. Ja, det finns det väl eh, Du ska bli stockholmare. Eh, det är hela, hela din skäl. Ja, ett tag framöver i alla fall. Jag får inte hör ut min lägenhet här länge. Så att då måste jag. Grim att. Ähm. Men lägge bra. Annars. Det är så himla bra jag är glad Du har haft premiär Det var en smyg test på Som heter Hej framtiden Som jag tänker att jag ska göra lite mer i höst Men det gick bra, det var på majeriet i Lund Och var väldigt roligt För mig Men folk skrattade också Så jag hoppas att det också var roligt för folk Jag beklagar att jag missade men Jag kanske får se den när ni är med Det är bättre att säga den Ja precis, det är bättre att säga Yes. Eh, vi ska gå igenom lite formalia här yeah. Som vi brukar göra Så att folk eh, har full koll på dig Bra. Och därför kan bedöma din trovärdighet <laughs> så, eh, yeah. eh, Namn? Per Jesper Röndal mm. Har du några kända alias? Jag har eh, jag så här, Jeppe Jeppan eh, Röndal Rönnis Mr Rollo <laughs> när den, den spelar så här online-spel ah, okay. eh, Mass Effect 3 till exempel Det hette ju Mr Roller. Varför har så du valt ut något? Det var för att jag eh... Jag vet inte, det var så länge sedan Du vet, när man skaffade sig olika alias på ah, Olika spelkonton och sånt Så eh, satt man där Och hette olika saker man börjar med Mister, och sen ska man hitta ett som. Nej, ja, jag började med Rollo, sen var det upptaget. För jag vet inte, det heter inte Rondal, om någon skulle känna igen det så Och sen så blev det, ja men Rollo fanns inte. Roll on kanske, nej det fanns inte heller. Så och vidare så, så, så. så blir det Mister Rollo. Ja, ganska kul. Och det känner, du kan stå för det namnet. Nej. <laughs> Vi har ju skit att skita det. Dumt att jag sa det. Nu kommer folk så här leta upp mig kanske. Jag eh, ska försöka döda mig på olika sätt. Så var det ju i Punk Prego när jag spelade Travian. Som är ett sånt där eh, man bygger sin romarby eller vikingaby eller något sådär. Och då så, så avstår de vad, vad min by hette. I live radio. Så att alla anföll den. Eh, så jag dog. Jag inte hållit. Det är så bra för För att jag spelar bara Travian hela tiden på arbetstid. Så att. Så det var kanske de andra på redaktionen som... Det var en intervention. <laughs> Född? Eh, på Lunds eh, univers universitetssjukhus 1979, den 27 juni. Mm. så uppväxt i Weberöd, i Lunds kommun. En eh, Vibberöd. Webban, Vetebröd... Eh, yeah. Många skojar namn. Många skojar namn. Men är den Vi kär? Den är det ja. <laughs> Men är också utanför V-brödet? Äh, ja, det kan, man, ja men det kan man säga precis. Det är ju, eh, när vi var 15 så flyttade vi min familj, min pappa och aha, vi lät bygga ett hus ja. eh, utanför byn. Men jag uppväxt i byn. Vill han Och sen eh, 15 års ålder, utflytt på landet. Precis. Riktiga landet. Riktiga, riktiga, riktiga landet. Om man tänker nu när du är i Stockholm mm. så är det ju så landet på så många olika sätt. För Stockholm tycker först att alla andra städer utanför Stockholm är landet. ja. Och sen en liten by utanför staden i det här landet. Yeah. Yeah. Och sen utanför den byn. Det är som en babushka Ja, det är, ja, det, är det faktiskt. landet. Det ska bli mitt nya Mass Effect 3 Alias. <laughs> babushka docka. Då kommer folk från Ryssland och sånt, säga det blir kompisar med. Ja. De spelar ju med folk från hela världen, det är väldigt roligt. Så blir de arga på ensam. Jo, prick. Jag är ju som att to battle with these weapons och sånt. Hata dem med varandra och skriva om det. Nej, men jag, de andra har sådana här headsets, verkar som. Ja. För de kan prata, men jag har inget med mikrofon, så att jag får bara lyssna liksom och ta emot jag kan inte säga någonting. Ja. Eh, Dataspelvärlden heller Keller heller. Eh, vem är det? Väldigt vanligt vänst. Vem är det Nej. har då? som. Eh, var blind och döv och stum. Mm -hmm. Och sen så eh, lyckades man lära henne kommunicera via så här, eh, pilla på hennes händer. Ja. Tecken och Men eh, väldigt väldigt för oss. Ja det är det. Jag är glad att jag har den nu. <laughs> Vad är din sysselsättning? Komiker och programledare för att säga det. Jag jobbar ju med radioinstitutet vetenskaps humor Mest vetenskap. Mm. Eh, Petra och sen så är jag ju typ komiker och sådär. Skriver lite tv-grejer. Skriver lite. Jag ska skriva en novell nu. Det var någon som ringde mig från ett förlag så här. Skriv en novell, ja, så gör jag det. <laughs> jag vet inte hur man skriver en novell. Har du fått uppdrag vad den ska handla om och sånt, eller får du nej, helt fritt. Nej, helt fritt. Så får jag. Det ska vara en sån här e-bok. E på Så ska jag få det. Jag vara ett bl långt blogginlägg. <laughs> det är typ det. Jag fan, ja, jag vet inte. Det, ja, men det ska bli roligt Det ska jag göra efter eh, Nej, jag vet inte när jag ska hinna göra det Har du någon idé till novellen? Nej, jo, Jag fick en idé om dagen Men den är för snusk Det handlar om hur eh, Det är ett gäng Där en först har könshärpes Och sen så slutar det med att Den tredje gänget har den personens Könshärpes på munnen <laughs> Och sen är det en kedja där Som jag försöker lösa på olika sätt med någon slags ekvation så det, det är det inte liksom en täckare så här hur det gick? Det kanske är en deckare. Vem som gav vem känns här. Det kommer vara en täckare. Det Deck. är ju skit på är det. Du får vara min eh, redaktör. Så kan du säga hur du smarta saker du bara. Ja, det tar jag gärna på mig. Men du har också kallat dig vetenskapskomiker? Eller? Ja, det blir ju per automatik om jag gör ett vetenskapsprogram där jag är rolig liksom. Men sen så är det också att jag göra mest om saker Eller eh, vet inte fan det är mest Men det är ju ganska ofta så att jag skojar om saker som har eh, bas i något faktum som jag har läst om Men känner du att du har tagit på dig den med med nu när du är på institutet Att när du skrupar, För har hört dig kallar dig vetenskapsprogram ja. på scenen nu. Jo men lite så är det Eh, och också för att det jag läser eh, Är ju det jag pratar om sen Eftersom jag bara har tid nästan att läsa om vetenskap Så blir det det som jag pratar om mm. Men det är inget jag har eh, nått emot nej. Men nu Det är en bra eh, vad man säga. Nisch. nisch Ja precis Men det är också nu när jag gör den här, eller, nej, jag gör den här Men den här, äh, här i framtiden ja. Så får jag in vetenskapen också Och alla andra grejer Så nu kanske jag istället kallar mig för framtidskomik. Det var ännu, ännu mer lovande Ja, ja du var ju årets nykomling Just det, för, förra året Ja, när du bara höll på i Ja, sen 2004 När du bara ja. höll på i 6 år så fick du Då fick jag årets nykomling Ja, det är gott Grattis. Tack så mycket Har du något kriminellt förflyttat? Jag har stulit en, ett paket trickismällare på Sjöbomarknaden en gång Ah, det är sån här man kastar i marken. Kastar marken, så smäller det lite grann. Det är vad jag kan komma... Nej, så jag har också ställt en, eh, en CD med typsnitt på. <laughs> men, det, men jag har inte åkt fast för något av de här. liksom. Men, jag har du med att... CD, det var inte på eh, själva marknaden. Nej, nej, det var inte någon affär eh, i Lund. Typ Klemens torget. Mm. I Lund. Jag, vet inte, jag ville ha den. Jag vet inte varför. Typsnitt. Varför, varför stannar ni inte dataspels CD eller något ja. så? Typsnitt också tänker man att nu är det ganska lätt att få tag på Google. det är så himla lätt. Detta var ju eh, kanske 93. Ja. Eller något sånt. Innan jag hade internet. Men CD. <laughs> Men CD, vad det det? Ja, det var så jävligt hett. CD-ROM. CD-ROM. Men annars är du en hellig människa. Ja det tror jag att jag är. Men nu kanske detta tar ner material För jag hörde ju prata om detta i onsdags. Det men du nämnde något där om folk tror du räker på. Ja det får jag höra ganska ofta. Att folk kommenterar det på olika Youtube-filmer och så där. Att de, jag vill röka det han röker och sånt. Så är det alltså kommenterar så. Ja nej ja. Yeah. Vi är nio år gamla. Ja, det är vi. Vi ska räka sen om en stund. Så att, ja, det är kanske, eller det verkar som att det är många som tror att jag ja. utnyttjar olika illegala substanser. Det är inte. Nej. Alkohol. Illegal. Nej, nej. Eh, kanske i de mängder jag är. Nej, jag ska. <laughs> <Det, laughs> nej, det är väl. He en högst normal komiker eh, eh, in in intag, vad heter det ja en högst normal komiker eh, in tag är ju inte eh... En väldigt normal intag för andra människor. Nej, nej, nej Säkert gravt alkoholiserande Jo, men jag gjorde sånt i Q-testet Har du gjort det? Eller QI-testet vet du Nej, QI, eller jag vet inte jag Ja, men det ja, är QI... alkoholmyndigheten ja. Fast Men de, <laughs> de var uppe på här... Jag och Jossan gjorde det typ samtidigt tror jag. Och mig var uppe på rött Innan jag ens hade <laughs> svarat på tre frågor så Det kan sluta nu För att du, du behöver inte dricka så här mycket här är numret till olika psykologer Men det var Också Lite tuntigt att göra det testet Eller lite på vad du säger Det är tuntigt är att Inte rycka Ja. Barnprogramledare i Jesper <laughs> Jag är inte det längre, jag är så jävla safe nu ja, Nu får du säga vad vi vill. jag säga vad vi vill Sista formella frågan mm? Skulle du beskriva dig själv som en ensam galning Eller en del av en konspiration Definitivt ensam galning det är ju, måste vara mycket lättare Att eh, förklä sig på ett sätt liksom. ja. Utan att man behöver kolla Man behöver inte förklara planen För någon annan och så där. Men detta är att du tänker då Om du skulle utföra ett brott ja. Att du skulle välja det Precis. Men har du den här ensamma galning Karakteristiska dragen I ditt liv annars Lista dem då Jag vet inte att du mycket för dig själv Och kommer på egna konstiga idéer som ja. kanske... Allt det här stämmer Mm. <laughs> Nej men Det är jag tycker om Att jobba med människor Men jag tycker också om eh, Kanske lite mer Att sitta själv På min kammare Och fundera ut saker ja. du, Jag förstår När du skriver stup Så är det mycket Att du går och pratar för dig själv väl Precis Så att <laughs> Alla som har bott grann med mig Vet ju Att Ja, ah, du hör, den ensamma galningen, som alltså, bara pratar med sig själv med olika röster. Och så, här. så att det, är, det är klockar in hundra procent på ensam galning där. Ja, då, då vet vi det. Mm. Eh, då ensam det... men inte själv mm. brukar jag säga. <laughs> att jag har olika röster som jag pratar med, så att det är jag inte själv. Nej, det är häftigt. Mm. Jag sälska. Exakt. Var befann du dig natten mellan sista februari och första mars 1986? Eh. Då befann jag mig i v på, eh, på på morgonen där så vi skulle åka till min mormor. Ja, det är det som har också eh, eh, jan knullat mig, eh, som man säger. För att min mormor fyllde nämligen då Eller fyllde första mars Och så länge så fick jag inte ihop det För att vi skulle till mormor den dagen Varför var det Hur kan det vara varit den 28? Jag fattar inte då att Jag är väldigt dålig på hur många dagar och har Så att jag fattade inte då att 29, och 30 och eventuellt 31 inte fanns Så jag fick inte ihop det Att han dog på morgonen Och att vi skulle på till och sånt det, var, det fattades två dagar där Men då kom jag ner hade... Ja, jag sovit och så sa, hade pappa en, en väldigt allvarlig uppsyn eh, Och jag sa, grabbar, något fruktansvärt har hänt Och han, han är ju så stort så här Så att han, eh, det tog honom ganska hårt, honom och, och mamma eh, Och sen så åkte vi till mamma och firade födelse då Mm, grabbar då, du har bröder? Ja, min bror, precis Okej, okay. Mm. mm. Hur tog ni det? Hur är din bror äldre eller Han är eh, två år äldre. Han, eh, och jag, jag vet jag tror inte vi tog det så hårt. Det var inget trauma för oss. Jag vet inte. Många har berättat, jag har lyssnat på den här podden, många har berättat om här, eh, eh, vad det var med hacke hackspet äh. eller någonting sådär. Jag har inte ens det traumat. Jag har det för vi, vi skulle ju till mormor och kolla. Eller fyra fysen. Så att, eh, nej, ingenting sånt. Håller några andra barndomspinnen relaterade till Palme? Ja, jag tror vi såg honom en gång när vi var i Stockholm eh, så, så jag har en svagt minne av att pappa då sa Grabbar, grabbar, det här är palme. Eh, och så tittar pekar han så här Men det, det kan också vara en eh, fabricering av mitt huvud Ja, men vi säger att det är så Han kan ju också skämtat med barn och bara säga <laughs> Så var det Margareta Krok <laughs> Statin stod inte då för Det hade varit, ett... varit... så <laughs> Varför är han så stilla för Han tycker om det här Dramaten Men hur är din syn på Palme idag Jag såg den här dokumentären Och efter den så är den ju mer Nyanserad skulle jag säga Fast jag har väl alltid anat på något sätt att den var Så god Som min pappa till exempel och Min mamma trodde att han var Det kan ingen människa ha varit Liksom men dokumentärning ändå är ganska schysst mot honom. Tidigare. Ja, det är ju. Men det fanns ju ändå att, den, att han... Ja, men olika folk som sa skönt att han dog och sådär. <laughs> att man tänkte... Ja, okej. Okay. Det fanns de som inte gillade honom också. Ja. Men då kanske vi ska gå över till eh, spåret. Uh -huh. Avsnittet Spår. Ja. Och det är ju Scientologi-spåret. Ja. ja, spännande. Det är ganska spännande faktiskt. Jag vet inte, behöver man förklara Scientologin för folk? Man kan väl göra det lite snabbt? Bara snabbt, det bästa är ju såklart att googla eh, Scientology och South Park så för att, för att man kan, På riktigt det, så är det ju Den sanna skapelsebrätten runt sig. det är ju då att det fanns En, en ond härskare eh, Några galaxer bort Som heter Xenu, Xenu. Som eh, tyckte att hans Galax, eller hans planet Hop eller solsystemets ihop där på något sätt var överbefolkad. Så han fångade in jättemycket jätte många aliens då som såg olika ut. Och sen så eh, frös han ner dem. Åkte till jorden. Kastade ner de här i eh, Hawaiis eh, och så vulkaner. Mm. Så att de smälte. Men då flydde själarna upp. Ur eh, jorden eller ur vulkanen då. Men då hade Xen redan förutsett det här. Så att han hade skeluppfångare som trattar liksom. Som sen eh, återförde själarna till eh, jorden på något sätt. Och så var de där. Och sen så eh, försvann de. De flög sig väl fast i olika. Alltså människan som. Eh... Så det och... ja, precis att det finnas. Ja, precis. Efter det så kommer, så kommer de eh, loss igen på något sätt, själarna ja. som inte minst på något sätt. Och sen så på de tidiga människorna, så de här olyckliga själarna klamrar sig fast då vi eh, Och sen så går hela den ut på att man ska frigöra sig från de här aliensarna ja, Man ska bli clear. Man ska bli clear. Ja, det kan de kallas totalt av de här också. Precis. som Det gör att man beter sig illa. Ja. Precis, så blir sjuk och sjuk. Ja. Men. Så är den, den, den första gången så kom den ut i en science fiction-bok som han skrev. L. Ron Hubbard var ju science fiction-författare, bland annat. Mm, mm. Och sen religionsmakare Precis. Men som sagt, om man vill fördjupa sig i detta så ja. googla på science <laughs> Park plus Scientology. det är, är väldigt bra. Men spåret då, det är ju... Det är ju Begick säkert. Det är ett open chat-case. Det skulle jag säga. Det går det ut på, om man ska bena i det, så börjar det med en kille som heter Rolf Sjögren. Aha. Som åt 81-82 var chef i Sverige för deras vet det, filial, eller om man ska säga, som heter CCHR, som är den här biten av Scientology som emot psykiatri och, och psykolog och hela den här grejen. Just det, just det. Man, man ska bara göra det enligt Scientologi-metoden. Ja, den är att... väldigt aggressiva mot psykiatri. Ja, väldigt. väldigt... De, man ser oftast ute på stan, då är det de brukar vara. Och då så, eh, så hade han då, på något sätt, det vet man inte riktigt, men han hade kontakt med en annan Scientolog som heter Hannu Hyttinen. Jag vet inte, förekommer han i något annat? Om jag inte minns helt fel så förekommer han som Lars Tingströms medhjälpare. Just det, precis. Lars Tingström. Ja, men det, det verkar stämma här med det jag har fått fram här. Eh... Jag minns inte exakt, men jag minns att det namnet förekommer i bommanen dokumentären, i Petra-dokumentären. Ja, jo men det stämmer. För och Lars Tingström var ju också Scientolog. Det? Ja, enligt mina källor <skratt> som <skratt> jag är... kan röja. Jag jo, men det kan jag. Ju... Det är ju eh, då. Eh, dels är det den här eh, sajten som heter Attentaten i Schweeden. Attentaten in Sverige eh, <skratt> Attentate som är en tysk säger det. det är så... ju eh, fantastiskt att du. Eh... Ja, för Säker fan. Säkert mm -hmm. absolut. på tyska. Absolut, det här är åtta sidor tyska som Jag lösningar. råkar säga bara lite snabbt vad du har skrivit ut här. Och ja. jag tror det finns flera Scientologisvar, för det, det jag har mest hittat är, Det är det, det som är... Det är... exakt samma. Nej, precis. För att, vi, vi kan mm, vi kommer vi kan till där det andra. Och Hyttenen då, han var kompis med eh, Lars Tingström. Och Hyttenen, eh, precis som du säger, var ju kompis med Bombmannen. Men det finns också då kopplingar till, eh, eh, så hyttinen på något sätt, där finns, finns någonting. Och sen så på andra sidan eh, Tingström, så tror man ju att Tingström på sin dödsbädd eh, erkände saker. Så sa han att han hade tvingat Pettersson, Kristoffer Pettersson, att skjuta palm. Och eh, då så säger de då, eller enligt den här teorin, så är det Scientologikyrkan som tvingade Tingström att tvinga till exempel... Om det nu är Kristoffer Pettersson att skjuta Palme. Varför då? Varför har kyrkan någonting emot i Ulf Palme? Frågar man då. Jo, 1983 så valde Palme ut en kommitté med vetenskapsmän, och experter liksom, som skulle utreda Scientologikyrkans metoder för att rena Folk, alltså i den här eh, clearingprocessen processen, clearing -processen liksom. ja. Så hade man eh, ganska höga Doser av vitaminer och sådär Som man skulle dricka då för att rensa det systemet det. Och så tänkte de där, Det här kan inte vara hälsosamt sant. Som... det är mycket bastu och vitaminer vet jag i här, eh... Mycket bastu och vitaminer Ja, ja det var Palme emot tydligen <laughs> Eller han, han, ville, han ville på något sätt eh, Kolla upp om det här stämde mm. Det är inte han säkert Men regeringen och någonting sånt Men de mm. tänkte såhär, vi går på toppkatten och sen så tror jag det var också att han Det var väl något skatte Att de inte fick undantag som Som kyrka så att det var de, det också. Fick han inte skattelättnader som de ville ha precis, precis, det var därför man tror att de bombade eh, Man De här Men man tror det Att de bombade då Skatteverket i Stockholm ja. Den här sajten du hittar, jag tror att detta är motivet för Det är faktiskt på olika sajter Den här första som är på engelska Den eh, kommer jag inte ihåg vad den heter Nej. Men det var typ det första som, som kom ut så det är ju ett spår då, och att det är Tingslö som har tvingat eh, Pettersson att skjuta Palme på grund av allt det här. Men så finns det också ett annat spår, som är det här med Viktor Gunnarsson. Ja, 33-åringen som vi pratat om. Ja, jag du, med, med Cecilia, Ramstedt. Ramstedt. Just, det, just det, precis. Och han har också en connection till Scientologin. Att han hade ett antal böcker hemma. Och eh, så står det också här: Det är en konstig, men det står att en, en reporter nämnde någonting om, det är ett citat, en reporter nämnde någonting om en eh, två miljoners erbjudande eh, att för att eh, mörda palm någonstans i hans eh, arkiv. Där. Vet man inte vad det innebär, men det är mycket som pekar på. Ja, men det är väldigt mycket teorier som flyttar in i varandra. Ja, det är det. Och speciellt eh, i de här kanske jag, jag vet inte om det Om att det är på tyska och engelska Gör att de kanske mer förvirras Och sätter ihop grejer inte riktigt som Jag är en som... del av det också Såklart <laughs> jag, sitter, jag har satt fel här Ja, nej, men det är lite spännande ändå igen, ja. På något sätt Men det jag eh, har mest koll på Som, som Scientologispår är ju att Utredningsgruppen fick väldigt mycket tips om eh, Scientologirörelsen Väldigt ja. tidigt ja. Vilket jag tror var för att den var liksom känd som en Skumrörelse ja. Under den här tiden det, var liksom, mm. det hade kanske varit någon dokumentär om TV. Just det Just Folk kände till att det Vad är detta för skumrörelse Och så Precis. kanske de var en av få sådana ja. då. Det låter rimligt Så de fick många tips Men det finns specifikt ett tips då som eh, De gick lite mer eh, till botten med. Det var ja. en kvinna som eh, som tipsade om hennes ex som var Scientolog. Uh -huh. Och som var föreståndare från ett narkomanhem. ja ja. narkoman är deras eget avvändningscenter De menar ju att eh, det är inte är så nära kopplat till Scientologin. De bara använder L. Ron Hubbards metoder. Oh. Och sen betalar de pengar till Scientologikyrkan. Men okay. <laughs> de menar ju att de är ganska självständiga. Jag, jag har väl varit... Eh, vad ska du nu säga? Det här jag, är spännande. Jag har själv varit någon. hem. Nej, jag har inte. Men jag har fått narkomon hem. För att jag, jag pluggar journalistik. Så Jaha. skrev jag en grej om äh, Scientologi. Okay. Besökte bland annat Scientologikyrkan i Stockholm. Jaha. Och besökte någon hem. Såg du eh, planscher där det stod, eh, planscher på Palme och så var det skrivet så här, skönt att vi dödade honom. Nej. Nej. Det hade ju varit misstänkt. Mm. Det här hade varit den högre graden av misstanke skulle jag säga. Men vi kanske kan komma in där på mina, mina kontakter med Scientologin. I alla det. Bara först om det här spåret då som utleddes, Då var det hon tipsade om äh, sitt ex som äh, i de papporna jag hittat som är då äh, när granskningskommissionen kollar, går igenom vilka olika palmespår som har utrett. Så Men är det en del av palmegruppen som. Nej, det var liksom. De tillsatte en kommission rätt många efter det. var väl 90-tal tror jag. Aha. Som skulle gå igenom hur palmetredningen hade sköts. Okay. Vilka spår som hade utrett. Jag förstår Och, sådär. och, och då, då undersöka utredningen. Precis. Mm. Och då äh, snakade de om scientology mm. Och då är det i den här. A, som man kallar sig detta. Ja. Visar Anders. Var en skärsling? Alfred. Alfred kallade äh. Alfred. Eh, han var föreslående för ett hem. Han hade varit i USA Veckorna innan mm. Och där bland annat provskjutit en revolver Var det en Magnum 357? Han minns inte själv Vad det var för en revolver Han tror det var en 45 okay. Han beskrev det i förhör som en cowboy -revolver. Ja det är en Magnum Ja antagligen Han blev då ja, utpekad eh, av sitt ex Och intog ja. för förhör ja. Och det som är intressant på honom när han läser den här lilla korta sammanfattningen är att han först i förhör säger att han var hemma i sin lägenhet i någon annan ort än Stockholm mm. och hörde om mordet på radio och sådär. Mm. Men sen så fick de nya tips av den här kvinnan som sa att, hon, att han hade vetat för henne att han var i Stockholm då. Mm. Så i ett senare förhör så säger han att han inte minns om han var i Stockholm eller inte. What? Det är lite konstigt. Ja, det är mycket konstigt. Det kan man tycka. Men så att grejen mot honom var då att han hade varit i USA innan, det ja. han, och ja. provskjutit en cowboy-revolver. Mm -hmm. Och att han efteråt då kanske befann sig i Stockholm modnatten. Ja. Och att han var en Logg, och att Svend Logg enligt uppgift skulle ha Palme högst upp på sin dödslista. Ja. Allt detta, allt detta är ju sant. <laughs> Alla misstankar, dag för, för sig, är, ja. ju, är, ju, är ju på något sätt starka, skulle jag säga. Ja, precis, precis. Men det är intressant med liksom, även nu, scientologin idag, den finns ju fortfarande. Absolut, den frodas väl mer än någonsin? Ja, det är det, det är är lite osäker på. Man ser dem ofta, det är lite på Malmö Central och sådär. Ja, vi så i, i Stockholm och alla städer ja. så står de ju med sina dianetikbörjar. De har den här apparaten, du vet, som man kan testa sig på. Ja, just det. Eh, jag vet det. Ting, ja, just det, ja. det är det. Och, eh, och jag tror att, och med Ola Uka Skåd, så, som advokerar, kan man säga så. Förordna ja. så, ja. eh, så, så tror jag det går skitbra för dem Ja jag tror i USA går de hyfsat bra rent pengamässigt ja. så Men För det är det de får kritik för mycket Att de är väldigt pengadrivna Det kostar som fan att vara medlem i centrologerna Nej ja, det kostar så himla himla mycket pengar Du ska nå en nivå Det är lite som tv-spel mm. Du ska nå nästa level Så är det verkligen Och den här Xenu-grejen Mm. Eh, den fick ju inte lov att komma ut. Alltså, du var ju tvungen att ha betalt en jävla massa pengar mm. för att för, eh, försöka för, tjinga ut den här, säg nu, eh, berättelsen. Så mm. att eh, Tom Cruise, han har fått reda på den. Mm. Eh, och, och, och, några, och John Travolta såklart. Mm. Så här. Men annars är det ganska få som egentligen har fått reda på den. Vem som helst kan ju googla den. Nu? Ja, det är, ju, det är, ju, det är, bort, det är ja, precis. Men, men de försökte jättemycket att lägga, liksom lockat på på den här, att ingen skulle få veta den och att de olika rättsliga processer säger att det här är vår affärshemlighet. Så just. att de drog in det i liksom affärsdomstolar och sådär för att den skulle bli ja. eller få en hemlighet. Det är också en grej om att det finns här två exemplar av den här i Sverige. Tror jag. och Psykologen har liksom ett system där de hela tiden lånar, ut, ja. lånar den. Så här Precis, den på bibblarna. Ja. Just det, just det, just det. <laughs> eh, vilket är lite roligt eh, kock mellan en en sektor svenska det svenska Bibliotexsystem Ja det är roligt det är Men jag äh, Men, men ja. jag, jag, tycker, jag tycker Det är intressant att tänka Vad liksom internet har gjort För det borde ju skada seriologin Eftersom det nu finns all den här informationen ute Och folk borde Räkna om hör om detta Och ja. kunna googla och säga att oj detta verkar skum ja, Men å andra sidan så kan de ju sälja Den här Diagnetik-boken Kommer jag ihåg Det var kanske med för några år sedan. Ja. Det var banners hela På suspekta sajter så här. Kan inte flashback Men all liknande Så var det sådana Alltså reklam Bara för den Boken, boken För den är också så här lite sneaky Att folk ska köpa den Och sen ja, det, står inte, eller det står väl lite litet Någonstans att det är det är så, Jag nej? tror det är så Det är det står om den här vetenskapen, Dianetics. Mm, som mm. de äh, låtsas vetenskap. Mm. Och sen är typ till sista sidorna så här. Här kan du kontakta din lokala scientology för att höra ah, dig okay. mer om detta. Ja, ungefär ja, ja. Ja, ja, ja. Jag vet inte riktigt vad den går ut på. Dianetics-grejen. har du kopplat jag har inte riktigt koll på det, men är det inte det här med tetaner och att man ska rensa. Jo, precis. Det? Men hur ska man... Är det bastu, Bara. Jag vet inte. Skriver om hur man bastar ja. och dricker smoothies på... När jag, när jag skrev det här, den här grejen, när jag pluggade journalistik, mm. skrev en grej om Scientologi, så gjorde jag då jag hade fyra, liksom, fyra artiklar som ja. jag skrev... Och då var det en där jag träffade ja, föreståndaren för eh, Centrologikyrkan i Stockholm, mm. en där jag träffade en avhoppare, mm. eh, en där jag träffade eh, föreståndaren för ett hem mm. i Skåne mm. och en där jag träffade en norman som hade sajten sinu.net tror jag. Det var en anti-scientologi-sajt okay. som lade ut hemligheterna. Men han hade inte själv varit... Nej, Nej. han var bara allmän norman. Ja. Men hade han blivit eh, trakasserad av Scientologen? Det tror som som jag minns det, så hade han velat, men han tog ganska lätt på det. Och så här för, för vi glömmer att säga här, Pelle Svensson eh, blev ju i november 86 eh, trakasserad av USA International. Mm. Som är en underorganisation till eh, Scientologi. Eller Scientologerna eh, För att han sa att det fanns Svensson alltså sa att det fanns en, en koppling Mellan bombningarna Palme-målet eh, och Scientology ja. Så det sa ju han rakt ut Att det var Scientologerna Hade varit på honom ja, det För det liksom. <laughs> Så jag vet inte det. vad harassed eh Vad de äh, lägger i det begreppet Det kan också vara att men det ska finnas det, det Man kan ju så dem på stan och så där. Sa, vad han vad är. Är det bara för att jag sa det? Whatever men du. Men det är bättre den här avhopparen som jag pratade med eh berättade liksom en, att så att försökte när de få kopplad av. Ja. Så vill de först Innan mm. de blev så här fiender, så ibland ville de ta tillbaka dem och försöka få dem att åtgå till det. Mm -hmm. De hade liksom listor på folks svaga sidor. Ah. Så, att, så att om den här personen är svag för sprit, ska vi utnyttja det för att mm. få tillbaka den. De svag för <laughs> ja, ja. Ja, men Det, det här var verkligen. Hur kunde du berätta att, man att någon, någon, någon manlig bekant som också jobbat av mm. och som då lyckades vara svag för kvinnor, så då hade de skickat dit någon sån här tjej som skulle lägga upp och <laughs> det var något så konstigt. Det är, det är, det är snyggt. Men det är också smart. Alltså, det är ju det man får ge de här den här centrala på något sätt. Att de är så jävla metodiska. Det är ju, ja. På något sätt att de har. Ja, men då gör vi så här. Vi har det här protokollet då. För <laughs> om den boken ska finnas på biblioteket så lånar vi den så, där, ja. så att det finns ändå en organisation där som man får ändå vara lite imponerad av. Särskilt som du bygger på då Att det är någon som har släppt ner Isklumpar i Hawaii Som de sen har Alltså det är så, som sagt De rätta på Hur viktigt det var mycket då På närkorn till exempel När man ska ja. bli ren från narkotika och sådär ja. Och även i många andra metoder Inom cytologin så är det mycket Vitaminer som är liksom Deras egna som de säljer på Okej okay. Och mycket bastande För man ska bli ren Eh, så att det är många som eh, kollapsar av eh, brist och sådär. Ah, eh, jag får svagas lite så att sinnet blir lite mer mottagligt för de här knasiga teorierna, kanske. Återigen, metodiskt, ja. smart, Väldigt på att ge någonting. Men eh, något jag tyckte var intressant av de märkte var att de påpekade att de inte var. En del av Sentologikyrkan när de var självständiga. Så ja. Visst, då, det fanns kopplingar, de använde samma metod, eh, metodik som Elron Hubbard tagit fram. Och, sådär. Mm. och Men några av de som behandlades på Nakuno ja. pratade jag också jättekor med. Mm. Och de sa ju att de var inte sånt lager. Men de var ändå väldigt defensiva och tänkte så här: ja, Nu kommer det skrivas skit om detta, det är så mycket skit om det. Elron ja. Hubbard var ändå en fantastisk man. Och Alltså här. Så att det verkar som att de, de får ju lära sig I de här, dels På Narconon och dels ja. det finns ju eh, Skolor Och förskolor i Sverige Som är Scientologi Som inte är Scientologikyrkans Men som bygger på L. Hubbards metodik Är det sant? Och de får ju kanske inte lära sig Scientologi så Men de får ju lära sig att L. Ron Hubbard var en fantastisk människa Jaha eh, Och jag kommer ihåg när jag skulle göra detta så ringde jag också en skola Jag minns var i masterskola eller högstadieskola mm. Som använde den här metodiken mm. För att jag ville intervjua rektorn där mm. Men rektorn var inte intresserad För att de tyckte det kanske skulle bli felvinklat och mm. Saker. Mm. Men hon sa också så här, jag, jag rockar vara saientolog Men dag, skolan har inget med saientologi att göra men så nämnde hon liksom Elon Hubbard han är, bara, han är inte bara grundad av centrologi Han har gjort många fantastiska saker Och så nämnde hon något eh, Som jag kommer ihåg att jag hade läst Precis innan var liksom en bluff I hans biografi Att han jobbat för National Geographic Eller det var någonting någon han påstod sig ha jobbat för Som man inte hade. som eh, tidningen själva säger att han aldrig gjort Nähä. Men hon nämnde det som eh, En grej som han hade gjort som, eh, som var Sa som... du heller då? Nej, jag gjorde inte det. För jag tänkte, hoppas fortfarande från intervjuer. Jaha, okej. Okay. Ja, det ska man stryka de med i huset. Ja, precis. Ja, det visste jag för inte att de har skola och sånt här. Ja, det, men det, blir ju en, det brukar bli en artikel kanske en gång om året. Och så här, ofta sitter jag och är Gratis och av gör liksom granskar eh, om. Eh, för ibland så är det väl att, att barn börjar gå där som inte känner till kopplingarna till Central och sådär. Ja, det lär du göra. Ja. Hur ska de veta det? men så Tom Cruise till exempel Har ju använt de här Det riktade sig att Tom Cruise Hade Riktigt grav dyslexi Just det Så att han liksom har tagit hjälp av De här metoderna för att lära sig saker och Och scientologerna är ju väldigt Alltså genetikgrejerna Ja, eller. Jag kan inte exakt om de heter olika saker är ja. inlärningsmetoder och sådär okay. mm. Det enda jag vet som är en av principerna i Elon Ron Hubbard's undervisningsmetoder mm. är att så fort du är det minsta oklar på något ord mm. så ska du slå upp det du ska inte, Det är väldigt mycket slå upp ord hela tiden okay. Så fort du möter ett ord som, du ska inte utgå från sammanhanget för så, du ska slå upp det det är en grej som bara fastnat någonstans jag Ja, jag, är, jag, jag tycker att det är en ganska bra grej På något sätt Eller det beror på, man kan ju också ja. Men Jag tror jag var i så fall min mellanstadiefröken Också sientolog För hon <laughs> sa också det Men vi nämnde lite snabbt Kändisarna Som är Just Det Det finns ju rätt många Ja De jag kan är Travolta Cruz, eh, hon i... Eh, ah, vad fan heter de? Dharma och Gregg. Ja, just det. Hon. Eh, Jenna Elfman. Just det. Ja. Och eh, Will Smith. Har ryktats om att han är säg inte idag? Ja, Men han alltså, har alltid han, dementerat Ja, han har i någon intervju eh, nämnt någon... Eh, att han har skänkt pengar någon gång. Men han en där till så. någon skola som är kopplad till och sånt där. precis Precis, ja. men han nekar han, äh, bestämt ju ja. till alltså, Så men där är vi kanske han är. Men det, det är ju en äh, metod som Säderligkyrkan använder, vad det verkar att... Äh, eller vad äh, folk som att de det påstår. Att de försöker aktivt rekrytera just kändisar. Så ja. att då är de förebilder och kan dra med... Ja, yeah, det Så att i Hollywood är ju Sankt O'Grean än någon annanstans. Yeah. Eh, och det är de du nämnde då som är mest kända Bruce och John Travolta. Och så. Yeah. Men sen är det ju rätt många ganska kräddiga kändisar, eller så här, som man tycker är lite balla. Till exempel eh, Jason Lee, som har huvudrollen i My Name's Earl. Ja, ja, ja. Som väl innan han det är, var det och så här cool skater snubb. Alltså, ja, eller hur, han cool. ja Han är i ja. Z-lag, om har förstått rätt. Och ja. eh, även han som spelar hans brossa i My Name is Earl. Han är en äh, idiot. Ja. Han kan inte vara deras bäste, reklamman. <laughs> men min bortbräst så mycket om honom. Men han alltså, är killen som dräglar cool. Ja, precis. Han <laughs> ja, alltså, som jag... somnar jag... som ja. i glass. Ja, alltså. Och sen eh, Giovanni Ribisi som gjort eh, var... lite filmer och spelat Fibis eh, Brossa. Ja. Just det, Och även gjort lite cameos i Just My Name Is Earl. Just ja, det kan My jag Name Is Earl verkar like, vara ett kluster. Verkligen, en, en ja. hub. Elron en hub. Ja, jag har oh. ingenting där. Eh, Jaha, du, okej. Okay. Och även eh, Beck. I'm a loser, baby. Beck hade inte mm, mm. Peter Haber <laughs> Eller? Det, vet det, inte. Det. nej Det vet jag inte Men, men Bäck, eh, musikartisten Beck Just det eh, Vet jag inte om han är en aktiv Som blogg, men han ska ha Vuxit upp med föräldrar som var sindolog. Så att han växte upp som <laughs> sånt Men när startade allt det här? Alltså, eh, vad 60-tal eller 70-tal? Jag vet Faktiskt inte exakt du borde jag kolla typ vi borde ha skrivit ut det. Eh, Hubbard var född. 1911 var det, i alla fall antecknat. Så man kan okay. att det är 50-60. Ja, jag tror att det var någonting sånt. Ja. Mm. Det är nog snabbt jobbat. Ja. Det känns som liksom, där storhetstiden är rent kontroversmässigt, Det var väl 80-talet för förr med. Ja, om de sköt Palme. Så får man väl säga att det, det, det peakade där. Mm. Eh, det på vad de åt, efteråt. Så jag har min, vad vet vi, liksom. Nej, precis. Kanske var Xen nu på något sätt. För de fjättrade ju. Tror att det var han, men det inte var Raelianerna. Eh, en annan, en väldigt spännande religion som jag, som jag gärna pratar om. Eh, men jag tror att det var Xen som eh, de sen eh, fjättrade med hjälp av ett rymdbatteri. <laughs> Klippar någonstans på någon annan planet. Batteri. Ja, det, det förklaras inte närmare. Eh, det är ett batteri. I rymde. rymden! På något sätt som, som. Och just det, och det skulle aldrig ta slut, det är bara att Det hade de säkerställt ställt på något sätt, så det kommer inte att ta slut. Mm. Synskett. Det, det är som eh, superdura celler. Ja, det måste ju vara någon slags återuppladdningsbart batteri på något sätt. Alltså att man har. Eller att någon är där och byter batteri väldigt snabbt så så att han inte kan ta sig loss. På sätt så har man laddat upp. Har man kollat så att tiden det tar. För batteriet att laddas ur Samma, eller eh, längre Än det tar att laddas ut Så det har man trömmar och koll på Men det är roligt liksom att denna religionen är Skapats av en science fiction författare mm. Och om jag har förstått rätt En väldigt, väldigt dålig science fiction författare Jag har också hört att, att det gick jättedåligt för honom för att, Men det är också sådana här liksom Idéerna verkar så jävligt transigare Batteri och sen, Precis, inte ens på 60-talet kan Folk ha tyckt att det här var trovärdiga grejer och sen är det något om att de här rymdskeppen som droppar de här på jorden. <skratt> ja, just det! Att de var som DC-8. Ja. Som av en händelse kom på 60-talet. <skratt> så att han pallar liksom inte beskriver hur så Han bara hittar en så bild. Du, 8, Det bild. DC-8. Helt var en flygplan. Bara. Fast han sa också att de hade inga motorer. Det var det som var det häftiga då att de tillbaka motoren kunde ändå flyga på något sätt. <skratt> Tror att det kan vara att äh, någon av de här, äh, antingen din invecklade Scientologi-teori? Äh, ja, eller rr, den, här, den är helt solklar. <laughs> eller palme, andra, äh, palme var emot deras vitaminer. De, skjut Palme! Han är emot vad de Ja, fast man mm. använder sig av Tingslöm och Hyttinen. Och, eh... Återigen, deras eh, metodik där, de metodiska eh, närmanden till saker, att de hatar, men vi, de kan inte koppla oss direkt så att utan vi Nej, säger till en som tvingar en som, som kan tvinga ah, en sådär, ja. liksom, så där. Deras det... affärsmodell är samma som deras eh, straxministermodell. Exakt, exakt. Det, det de tyckte eh, skulle få dem att verka mindre misstänkta gör att de blir mer misstänkta. Ja. Tror du att detta kan ha skett så som antingen i här en, engelskspråkiga och tyskspråkiga papper? Ja, ja, Eller den här då som eh, togs upp på den här A som i en cowboy-revolver och sen inte riktigt minns om han var i Stockholm <laughs> eh, morhelgen? Han eh. väljer ju något. Kan vara ja. att han bara är otrogen med någon i Stockholm. Liksom. Ja, det var faktiskt eh, det jag läste i sammanfattande förhöret där. Ja. Eh, han minns att han hade varit i Stockholm antingen den helgen eller den helgen efter. Okay. Och då beskriver han vad han gjorde under kvällen. Och då är det väldigt mycket. Jag skulle träffa en tjej. Aha. Sen så ringde hon och Då var jag verkligen en annan tjej. Oj. Fast då var hennes snubbe där. Så att ja, han beskriver vad han gjorde den här kvällen i Stockholm. Som han inte minns om var den helgen eller ja. den helgen efter. Är också bara att han driver runt själv. Liksom. Ja, det är så himla tydligt <laughs> för mig att, att det finns en koppling där. De hade också kunnat kolla vilken hel det var. Bara att ringa de här människorna som han skulle träffa. Ja, det är sant. De kanske visste. Är han skrev typ äh, Nej, <laughs> det, här. Ja, fan, det är ju så mycket kanske inte begär av någon som utreder ett ministermord. Det står också här i och för sig: Att 84 eh, så tillsatte de en polisutredning om eh, en eventuell infiltrering av sändte agenter Inom polisen. Mm -hmm. Och så eh, kom man på då att polisen hade samarbetat med GO. Som var eh, Guardians Office. Som idag är Office of Special Affairs. Alltså USA som vi pratade om tidigare. Med Centrum och Segen. Just det. Eh, underrättelseorganisation på ja. något sätt. Just. Så att där har man ännu en... Eh, så att det var kanske därför de inte eh, kollade den helgen vilken det var. Just för det. att någon infiltra infiltratör hade... Så att det står för det. Så vi har alltså fått in äh, bommannen, yeah. äh, Scientologerna, Tjeck, Kristopheles Svensson, Pelle Svensson och Polisbord, alla Och han nu är nu i en dag. Men han var ju bara. Men alla var under Scientologisbord. Mm -hmm, mm -hmm. Jag tror fan honom det ligger en uh, Dianetik-bibel på Lisbeth Palmes natteläxport också. Oj. Boom. <laughs> <laughs> Men äh, du som då vetenskapsintresserad? Äh, ja, vetenskapsbrottsutredare. Och du var intresserad av vetenskap riktigt vetenskap? Ja. Och om man förstår lite science fiction fantasy eller? Eh, jag uppskattar en bra sci-fi-rulle. Ja. Det är jag absolut. Har du sett Battlefield Earth? Nej, jag har inte sett den. Men det är någonting där, folk säger att det är den sämsta filmen som någonsin har gjorts. Ja. Och det är någonting att då vill jag inte se den filmen. Vissa blir väldigt lockade av att se dåliga filmer, att Just man ska sitta en hel film. Och... Men jag, då kan jag bara sitta och känna så här, åh, varför säger jag inte en bra film istället? Jag kan inte sitta och njuta av den plågan på något sätt, jag har inte det masochistiska draget. Du kan inte njuta av John Travolta i Redbox. Nej, nej, nej, nej, det kan du ju ärligt säga, det kommer du aldrig göra faktiskt. Men, men är... Sättningen då var i xenu För de ville inte gå ut med den så jag förstår Det är inte vad det är de... klart. jag vet inte om de ser det med Eller om detta är en annan Elvon Hubbard författad story Jaha liksom. Det lärde det vara, ja såklart Eller ska det säga så att de gör den här filmen mm. Men att Travolta's officiella hållning Är att det är bara en underhållnings Science fiction film Ja men så tror jag att det var Ja men sen när du går de här olika nivåerna i Scientologikyrken, mm. så här, när du kommer upp till Ort T7 mm. så är det bara, nu får du titta på Battlefield Earth med vetenskapen att detta är sant. Precis, då är det en helt ny nivå. Ja. Mm. Och eh, kanske ett kommentarspår av Jon Tavolt. Som vet att det är sant. Det är sant, sant, sant, sant, sant, Det är också sant. Sant, sant, sant, sant, sant. Det är ganska Vad Man stänger av det efter ett Man kollar, sätter på den i Ibland med jämna mellanrum sant, sant, sant, sant, sant. Okej, det är sant. Han kunde bara ha sagt i slutet en gång på kommentarspåret. Håller du med om det här spåret? Nej, jag tror att Palmegruppen har fått allt det de behöver Skickar nej. du över de här länkarna till de tyska... Eh, absolut! Och Google Translate? Ja, men det är det jag tänker att det är, ja. det, är det jag kan bidra med. Så vad är det på tyska? Alltså, jag, jag kan nu ta mig igenom en text, liksom. Va? Jag är inte så, så pissig. Men så. även när det kommer till lite mer så är facktermer om... Ja, om, men om, så här, Schauplatz von från det förstår jag att det är liksom plats för, för brott. Eh, om det är men det kanske inte är. Det men jag tycker det är enkelt skrivet Det är det som det finns. Det är någon jävla idiot som har skrivit det. Som inte kan så svåra ord. Men om, en fråga jag brukar spela. Om det hade kommit fram imorgon, vem som mördade Olof Palme. Ja. Vem önskar du eh, skulle ligga bakom då? Brosan i My Name is Earl. <laughs> Det var varit så jävla gott. När ja. det hade sett så roligt i tidningen. <laughs> Sen han där och dreglar. så var det han. Alva han bara. Ah, Men vill att det ska vara Skådelsen som spelar honom? Eller vill du att den fiktiva karaktären ska vara? <laughs> Men vem av dem var med i Scientology-kyrken? Var det skådelsen? Eller var det ska Skådelsen. Ja. <laughs> det är eh, då får det, det vara eh, Skådelsen. Men de gör ju alltid så att de tar en bild från. Eh, där han är mest känd som. Ja. Det var en sån där... Det var någon bok av Kalle Lind, tror jag, mm. som de recenserade i Sydsvenskan. Och där hade de valt en bild, men när Kalle var med i rymden, då han ju spelade... Ja, men typ som den brossan ja. i My Name is Ra. så och, det var, och rubriken var, eller liksom... Kontentan var så att Kalle Linde är dum huvudet, vilket han verkligen inte Och så har de tagit den här bilden där han sitter och deglar i stickartröja så tröja. Och det är så himla konstigt, Jo. Eh, har du något mer du vill tillägga? Nej, nej. Det tror jag inte att jag har. Då känner vi väl oss klara. Tack så mycket, Jesper Röndal. Det var så himla lite så. Hej då! Hej då!